Goeiemorgen, jy is ingeskakeld by net radio SA's e-kerk e-kerk staan vir elektronische kerk ons is die kerk zonder muren, zonder grense ons saai recht oor die wereld uit ons weet daar is maar die beperking van tydsoones waar allemaal wat binnen hierdie bepaalde tydsoone val kan gemakkelijk inskakeld as jy ons in hierdie verband kan help om die webadres www.netradiosa.co.za na alle persone, alle kontakte binnen en buiten Zuid-Afrika te stuur so dat hulle kan inskakel by die Eredienst elke sondagochend om 10 uur Zuid-Afrikaanse tyd Dit is ook beskikbaar na die tyd in die archiewe by ons webwerf van www.netradiosa.co.za Op jy die geniede dienst, prediker vir oogend weer, Dr. Tini Eilers, hier uit Ayrini in Pretoria, Suid-Afrika. En as jy so die skriflesing wil nagaan, skrifleesing Ons gaan kom uit 1 Timotheus hoofstuk 2 1 Timotheus hoofstuk 2 En ons gaan begin En ons bid saam Onse Vader wat in die hemel is Laat die naam geheilig word Laat die koninkryk kom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 en die heerlijkheid tot in ewigheid Amen. O Vader, wat woon in die hemel, die heiligste Om Sa In Ema fi rood en vergif ons ons skuld net soos ons vergif dit wat jy in ons sonde en lei ons nie in die versoute maar verlos ons van die boosheid want gaan ons geloof in God drie enig beleid in die woorde van die apostoliese geloosbeleidings ek sal het aan hiervoor hou in die Afrikaanse tekst daarna luister ons ook na Engelse weergawe wat gesing word dier Steve Green Ek glo in God die Vader die Almachtige die Skepper van die Himmel en die Aarde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 die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Ons luister dan ook vervolgens na die Engelse weergave gesing dier Steve Green. Father Who created All that is And we believe has come the kingdom unfolds in his plan unhindered by walls of man his church upheld by his hand we believe One remains a faith is not subject to seasons De skrifleesing volgend kom uit 1 Timotheus hoofdstuk 2 1 Timotheus hoofdstuk 2 En ons lees vanaf die eerste vers saam 1 Timotheus hoofdstuk 2 En ons lees vanaf dan die eerste vers saam met u Verse 1 tot 1 met verse 8 8 verse Die opskrif hier in die ou Afrikaanse vertaling die, die 33, 53 Afrikaanse vertalings het een opskrif Gebed vir alle mense Gebed vir alle mense Ons lees dan van vers 1 in die eerste plek Vermaan ek dan dat smeekinge gebede, voorbedes, dankseginge, gedoen moet word vir alle mense. Vir konings en amal wat hooggeplaas is, so dat ons een rustige en stil lewe kan lei, in alle godsvrug en waarheid want dit is goed en aangenaam voor God ons Verlosser, wat wil hy dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jezus wat omself gegeet as een losbruis vir amal, as die getuienis op die rechte tyd, waartoe ek aangestel is as een prediker en apostel, ek sê die waarheid in Christus Jezus, ek leeg nie, een leraar van die huidene in geloof en waarheid, Ek wil hee dat alle manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef Sonder toren en twis Slees tot so ver En die Heere sien sy woord En sien elkeen wat daarna luister en wat het in sy en in haar hart bewaar. Die thema van ons boodskap van ochend is Hemelse Hofzake. Hemelse Hofzake en ons gaan ook die nachtmaal bedien so as jy saam wil deel in die nachtmaal soos dit aan ons voorgehou is, dier ons Heer Jezus namelijk een stukje brood te he, en een bykie druive sap of wijn en wanneer ons dit dan gebruik dat jy jouself kan bedien of as iemand by jou is jy iemand ook dan daarmee kan bedien dit is symbool van Jezus' teenwoordigheid en hy wil hee dat ons dikwils as moendlik hier die herinnering moet hee namelijk dat hy in ons midde is en dat ons sy woord eet Namelijk verteenwoordig dan dier daar die broekie en die wijn of die druivesap As ek gesê die thema van ons boodskap is Himmelse Hofzake Himmelse Hofzake Het is miskien dal bykie vreemd op die oor, oor as jy praat van jimmelse hofzake maar ek wil dit juist illustreer as inleidende gedagtes vanuit Daniel hoofstuk 7 en dan ook vanaf vers 9 so as in een achtergrond en ek het bly kyk tot dat troone recht gesit is, en een ouwe van daag gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeuw, en die haare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan brandende vuur. Een stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisend maal duisende het hom gedien. En tienduisend maal tienduisende het voor hom gestaan. Nou mens kan eindelijk nie daar getal bereken nie. Ons weet net van uit die Hebraose tekst dat het na der miljoene, der miljoene, der biljoene verwees ontelbare skare van hemelweesens rag rondom die troon die gereg het gaan sit en die boeken is geopen nou hier die preenkie wat ek nou aan u voorhou vanuit Daniel 7 is eindelijk een voordierende gebeurtenis in die jimmel. As mens nou dink in termen van God en jy dink in termen van die jimmel, dan is daar voordierend om die uitdrukking 24-7 te gebruik, 24 uur, 7 dae per week. En ons sal nou kyk na al die komponente van hierdie hofzake so dat ons dit mooi kan verstaan en kan begryp Hoekom dit dan nou nodig so wees dat daar in die jimmel voortdurend hofzake is soos byvoorbeeld in enige ander groot stad waar daar verskillende hoeve is laarhove en hoerhove en hooggerecht gesof en verskillende ander hove waar sake elke dag aangehoor word want dit is die enigste manier hoe daar recht en gerechtigheid kan geskiet En hoe sê ek nie daarmee dat daar eindelik recht en gerechtigheid geskiet nie, maar in sekere sin is daar daarom orde en word die orde dan so afgedwing dier middel van hofzake, want as iemand hier op die aarde onrecht lei, dan is daar maniere om daar die onrecht dan recht te stel namelijk dier hofzake, so hofzake en die hele begrip hier rondom kom nie van mense af nie, dit kom van God af. So recht in die begin van die geskiedenis van die skipping en dan sê ek nou daarmee nog oor die skipping van Adam en Eva, En hier die huidige skepping wat ons het, hier die fysische skepping was daar ook Een skepping waar net al hier die jimmelweesens was En wat eindelijk geeste is, al die jimmelweesens En God self ook is geest, en een geestelike bestaan En ons as mens is ook daarin op pad Hier die fysische bestaan dat ons huidig het, is maar net tydelik totdat ons ook weer aansluit by die geestelike oorspronkelike bestaan Nou ons thema dan, Himmelse Hofzake En hier die achtergrond prentje wat ek vir u uit Daniel weer skets het hoop ek het bykie gehelp Om te sien dat daar troone is En daar is uit die aard van die saak meer as dit Ons weet God sit op die troon God die Vader, Jezus sit aan sy rechterhand En dan weet ons dat daar ook Een anklaar is soos in een hof So al daar die bepaalde komponente Gaan ons dan na kyk vanuit Godse woord Om te sien of ons nie een bykie beter perspektief kan kry Rondom die gebeure elke dag in Godse teenwoordigheid En nou, in die hoofstuk 6 Die feestheers hoofstuk 6 wat ons allemaal baie goed ken, denk ek gaan dit oor die worstelstrijd wat die mens hier op aarde voer, ons as mense, ons ervaar hier die worstelstrijd wat hier aan die gang is, en Paulus probeer dit aan ons verduidelik in Ephesius hoofdstuk 6 vanaf verse 10, waar hy sê uiteindelik, my broeders, word krachtig in die Heere en in die kracht van sy sterkte. Hy wil hee, ons moet sterk staan. En dan beskryf hy hoe een mens dit moet doen. En hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, Sodat dat jy staande kan bly tegen die liste van die duivel. Want ons worstelstrijd is nie Tegen vlees en bloed nie Maar Tegen die overhede, tegen die machte Tegen die wereldheersers Van die duisternis Van hier die eeuw Tegen die bose geeste In die lucht So hier het ons hele paar Begrippe Wat belangrik is Waarteen ons Worstelstrijd dan beskryf word tegen die overhede, tegen die machte tegen die wereldheersers van die duisternis van hier die eeuw want het is hierdie soort bestaan hierdie tydelike bestaan waarin ons onszelf hier op aarde bevind dan somheid dit in 'n sekere sin opdeer dan te sê tegen die bose geeste In die lucht, het is dus in die geestes wereld Waar hier die geveg voordierend Aan die gang is Dit is een geveg En Paulus wil hee, ons moet nie oningelig daar oor wees nie En vir daar die rede gee hier die inlichting vir ons rondom die worstelstrijd wat ons het ek kan net vir jou hier uit Daniel ook Daniel die 10de hoofstuk bykie achtergrond gee hier van af in die 10de hoofstuk van af verse 10 Daniel wat bezig was om te bid en te vas en die here stuur Engel na hom toe en kyk, hand het my aangeraak want Daniel het bewusteloos op sy aangezicht neergeval in die teenwoordigheid van hierdie grootmachtige Engel en kyk, hand het my aangeraak en my op my knie en op my handpalms wagedend laat staan En hy sê vir my Daniel geliefde man, gee ach op die woorde wat ek jou spreek en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur en terwyl jy hier die woord met my spreek, het ek bevend gaan staan. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie Daniel, want van die eerste dag af dat jy jou hart daar op het om acht te gee en jou voor die aangezicht van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom, maar die fors van die koninkryk van die perse, en het wat ons nou nou van gelees het in die VCR 6, was worstelstrijd, Die vorst van die koninkryk van die perse het 21 dagen lang teen oor my gestaan Het omteen gestaan En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste het gekom om my te help En ek het dan gekom om jou inlichting te gee En so meer So ons worsteling is geweldig as jy dink dat hierdie groot machtige engele van God 21 dae lang vech teen die bose machte in die licht rondom Daniel net om by hom uit te kom en Godse boodskap aan hom oor te draag. Nou ons komponente, want ons gaan kyk, ek noem hulle al drie vir jou, en dan gaan ons het een-een afsonderig daarna kyk. Dis eerstens die anklaar, en dan dweerdens advokaat, en derdens rechter, en een skuldbrief, rechter en een skuldbrief in sy hand. Nou goed, die eerste is dan een anklaar, waarvan ons net meer duidelik uit kan kry as my is kyk na openbaring hoofstuk 12 en vanaf verse 10b daar staan vir ons by duidelik want die anklaar van ons broeders is neergewerp Hy wat hulle ankla voor ons God dag en nacht. So ons het een, een ankla. En dit is die duivel. En hy kla ons dag en nacht. Hy sien, dit 24-7 as ons daar die Engelse uitdrukking daar konsomme direct 24 7 kan maak bedoelende 24 uur uit die 24 uur 7 daag per week klaar hy ons voor God aan is hoe kom ons geleer word in die onse vader dat ons genade by die Heere moet Vraag, dat ons nie in die versoeking moet kom nie want daar die tekst wat daar vir ons in die Afrikaans vertaal word lei ons nie in die versoeking nie maar verlos ons van die bose moet eindelijk lees dat ons moet vraag Heere help ons dat ons nie in die versoeking kom nie Maar verlos ons van die bose Dat ons weet ons nou in Jezus' tyd ook hier op aarde Daar die tyd nadat hy gedoop is door Johannes die doper En door die geest die woestijn ingelei is Is hy versoek Daar was die bepaalde versoekings Wat Jezus sukcesvol doorstaan het en weerstaan het en omdat hy Jesus versoek het kan jy nou denk hoe hy dit met ons gewone mense doen om ons dan te versoek en aan te kla voor God en as ons in Job die boek Job lees sal jy ook daar Kry van so'n prentje van die hof en dan figure wat daar of karakters wat ons daar sien in Job hoofstuk 1 so ek het net sommer so haastig net een paar verse daar kan lees daar was een man in die land is wie sy naam Job was en die man was vroom en opreg en God vrees en een wat afgeweik het van die kwaad so hier is een persoon wat rechtig aan ons voorbeeldig geleef het voorbeeld vir vir die mense En allemaal het dit ook so raak geseen En by die tweede hoofdstuk lees ek in op die dag toe die seons van God kom en hulle voor die Heere te stel Het die Satan ook onder hulle gekom En om voor die Heere te stel, dit is nou voor Godse troon, dit is hoe een mens ook verskyn in een hof, dat jy voor een rechter kan verskyn, dit wat nou hier bezig is te gebeur. En toe vraag die Heere vir die Satan, nou waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Heere sê, van my swerftochte, oor die aarde wat ek doortrek het en hy gaan ooral, hy kan nie, hy is nie alomteenwoordig nie, hy moet maar op hierdie zwerf toch te wees met al sy gevalle engele en demone, wat uit die aard van die saak miljoene, der miljoene is. En die heren vraag vir die satan, het jy aggegee op my knig Job? En daar is niemand op die aarde soos hy nie, een man vroom en oprecht God vreesend, wat afweik van die kwaad, en hy volhart nog in sy vroomheid, alhoewel, jy my teen om opgehits het, om om te vernietig, sonder oorzaak, sê nie hoe die duivel optree, as een ophitser, God probeer oortuig om mense te vernietig, en hy nou sê die heren vir hom, en dit sonder oorzaak, dus sê die satan vir hom, huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe maar strek net jy hand uit en tas sy en sy vlees aan waarlik hy sal jy in die aangezig sien, nou ek wil he, jy moet daar op let, ek het nie tyd om dit nou op detail in te gaan nie, maar die woord sien het ook die teenoorgestelde betekenis, dit kan ook vervloek beteken dit is die selwe woord Haan afhangende van die kontekst dan. En die Heere sê vir die Satan, nou kyk, hy is in jou hand, spaar net sy leven. En toe begin hy nou vir Job aan te vat, want God het nou vir hom die reg gegeen. Hy kan niks doen, as hy nie van God die recht krij nie, so daar is een wat ons dag en nacht voor God antaan, en hy kan nie as hy nie saak het nie. En die tweede komponent hiervan, advokaat, wat ek graag wil belig vanuit Romeine, oorstuk 8, as jy saam my net daar, kyk as jy weibel het, of anders luister jy maar net, Romeine oorstuk 8, by verse 34, lees ek die volgende, Wie is dit wat veroordeel?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 aan jou voorgehoud, net om hierdie bepaalde komponent van in die hofzaak als eerst in sy klik kyk het na antlaar en na, na advokaat en dan lees ons net een paar verse meer van Romeine 8 by vers 31 begin ek wat sal ons dan van hierdie dinge sê as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God vir jou is, vir my is, niemand kan dan tegen ons wees nie. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar om vir amal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom, ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring, tegen die uitverkorenis van God? God is dit wat rechtvaardig maak. So ons moet weet, Duivel kla ons dag en nacht voor God aan, bring beskuldigings teen ons in, maar God dank, aan die rechterhand van die rechter sit die Heere Jezus Christus, wat aan die kruis op Golgotha van ons gesterf het. En hy is die persoon wat ons verdedig So denk nie net aan Telk op hier die oomblik Terwyl jy nou sit en luister word jy telk aangetla En Jezus is bezig om op te staan Vir jou en vir my As ons advokaat En dan is daar die derde component Namelijk die van een rechter en een skuldbrief want dit is hoe dit moet werk, is dat daar een skuldbrief moet wees, dat daar een beskuldiging moet wees, en dit moet aan die hof voorgeleed word, anders kan daar nou nie een hofzaak wees nie, so daar is een saak wat aan hangig gemaakt moet word, en, en so meer. en nou lees ek in Colossense hoofstuk 2, heel interessant, ook gisteren, hierdie gedagtes voorbereid, toe kan ek nie onthou waar hier die vers staan, wat hier in Colossense 2 aangeteken is nie Colossense 2 van verse 13, gaan ek vir ons lees en weet jy wat die geest van die Heere geef my toen net Colossense en dan maak ek die Bijbel hier langs my en dan maak hom op en ek vind nie die tekst en ek denk nou hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees? Toe moes ek nie eers my concordantie kry en daar staan het, Colossense 2 vers 13. Nou, weet nie, wat een manier het my oog dit nie gevang nie. Maar denk net hoe getrou die geest van die Heere is om dit onmiddellik sommer vir jou te sê. Want is sy woord, hy is die auteer daarvan. Colossense 2 vanaf vers 13, lees ek En jylle wat dood was, door die misdade en die onbesnijdenheid van jylle vlees het hy saam met hom levend gemaakt door dat hy jylle al die misdade vergeef het gely moet dan ek kyk. al die misdade vergeef het en die skuldbrief tegen ons, wat met sy inzettinge ons vijandig was, uitgedelg en weggeneem het, deur dit aan die kruis vast te naal. Nadat hy die overhede en machte uitgekleed, en hulle in die openbaar ten toon gestel, en daardoor, oor hulle getriumfeer het, laat niemand julle dan oordeel in spuis of drank, met betrekking tot feest of nieuwe maan of sabbat, wat als skadewee is van die toekomstige dinge, maar die lichaam behoort aan Christus. So, wie kan die beskuldiging nou inbring? Tegen Godse mense Want God sit daar met Een skuldbrief En door daar die skuldbrief Is daar een gat Soos wat ons dit nou geestelik kan Oordra Want daar die skuldbrief is Vas aan die kruis Die skuldbrief tegen ons wat met sy inzettinge ons verhandig was uitgedelg en weggeruim het door dit aan die kruis vast te naal nadat hy die overheren en die machte uitgekleed en dit wat daarop volg so wie kan nou beskuldiging inbring tegen God sy mense God sit met een skuldbrief wat uitgedelg is en elke keer as die duivel daar aankom met nog een beskuldiging dan al wat God die Vader doen as die rechter is om die skuldbrief vir hom te weis en te sê dit is uitgedelg dit bestaan nie meer nie jy het nie een saak nie Daar is dus nie beskuldigings wat ingebring kan word nie. Ek hoop dat jy seen ontvang het uit hier net hier die prankie met net hier die feite van hemelse hofzake en dat ek en jy in een baie, baie bevoorrechte positie onszelf bevind in alles door die bloed en die lewe van Jezus wat omself geoffer het as een lospruis vir ons Kom ons bedien die nachtmaal, dit is ingesteld door ons Heer Jezus self Wat brood geneem het en dit het hy gedoen Tijdens die Pascha Wat altyd op die 14e van die maand Nisan plaas het En Jezus het tydus die pas gaat dis nou die nachtmaal wat ons nachtmaal noem ingestel En hy het brood gebreek en gesê dit is my lichaam wat vir jou gegeef word, geskenk word En so dikwils as wat ons luister na Godse woord is ons eigenlijk bezig om dan daar die brood by om te neem En sy bloed te drink want so word ons eindelijk van gedaante tot gedaante en van heerlijkheid tot heerlijkheid verander want die brood en die wijn is symbool dan van die woordverkondiging Godse woord werk in ons verander ons so dat ons geest en siel en lichaam onberispelijk bevind mag word by die wederkoms van ons Heere Jezus En nou, ons gaan hier luister na een nachtmals lied van Willy Jouwer en dan gebruik ons die brood wat jy het en jou drijwensap of wijn en geniet het. Hyste na ons ere Eredienst van ons e kerk en as jy denk dat iemand anders ook daarby baat kan vind ek gaan dit na die tyd in ons archief schikbaar stel en dan kan jy daar die inlichting van die archief dan met ander mense deel en onthoud is elke sondag dan 10 uur En in die aand, 7 uur, stem van hoop en ons wil graag dan tydens daar die geleentheid ook saam bid as daar dalk gebedsversoeke mag wees. Ontvang nou die Seen van die Heren, dan gaan jy in vrede. Mag die liefde en genade van God ons vader en sy Seen Jezus Christus en die troosvolle gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees die heel dag en totdat Jezus Christus weerkom. Amen.